Dan dobri ljudi. Ovo i je stari, franjevački pozdrav, pored onoga mir i dobro. A danas su ovdje s nama zaista dobri ljudi. Pa ćemo s njima razgovarati i o njima isto također razgovarati. S nama je Blaženka Jormatić. Dobar Dan, Halen Isus. I dragica Kipson. Dobar Dan, Halen Nisus i Marija. Nisam naveo njihove funkcije. Jedna je predsjednica, Blaženka je predsjednica, a Dragica je dopredsjednik. Čega? Udruge Laverna. Pa, Volonteri u palijativnoj skrbi. Bravo. Hvala ti lijepo, Dragice. Mm -hmm. A Laverna je zapravo jedno brdo. Brdo u Umbriji koje ima jednu posebnu i vezu i povezano sa našim seravskim ocem Franjom. Tamo je ona dobio svoje rane s kojima se suobličio sa Kristom. Pa možda jedno ovako za početak. Laverna, palijativna skrb, udruga. Zagreb, Hrvatska, da čujemo kratko. Dakle, Frajnjevci, treće reci, to smo mi, Laverna, Brdo u Italiji, gdje je naš sveti otac Franjo dobio kristove rane, s time da je sveti otac Frajnjo naš u jako volio bolesne i umiruće, bio im je uvijek na raspolaganju, a mi smo volonteri upravo za takve bolesnike, dakle za ljude u palijativnoj skrbi koji svoje posljednje dane života želi provesti u svojim kućama i mi im stojimo na raspolaganju svojim prisustvom i svojim ljudskim ljudskim riječima, ljudskim boravkom uz njih i uz njihove obitelji. I to je ta poveznica koju smo mi željeli sačuvati sa našim Svetim Otcom Frajnjom. Si... I, ako se ja smijem još ubaciti da nadopunim ovo e, kako smo krenuli, jer mi smo zapiravo sa palijativnom skrbi krenuli pri Franjevačkom svjetunom redu na kaptolu. I osam godina smo djelovali u sklopu Franjevačkog svjetunog reda. E, nakon toga, znači dvije i devete smo pokrenuli aktivnost, a dvije i sedamnaste smo se dogovorili zapravo da osnujemo u drugu, odnosno da se izdvojimo u posebnu udrugu zato što je za, za Franjevački svjetovni red postalo to organizacijski malo prekomplicirano jer se imamo zaposlenu osobu u udruzi, financiramo se iz donacija, to je vrlo zahtjevno, administrativno, vrlo zahtjevno i zato smo da rasteretimo Franjevački svjetovni red od tog administriranja zapravo formirali udrugu. Kada smo se, kako je većina volontera su članovi Franjevačkog svjetovnog reda i to ne samo kapto, iz kaptola. Evo, recimo, Dragica je član Franjevačkog svjetovnog reda u Hercegovački Dubravi. Hercegovački fratera. E, mi smo razmišljali kako bi mi sada ostavili tu poveznicu sa Franjevaštvom, sa Franjevačkim svjetovnim redom i sa Svetim Franjom. I onda je tako jednoj volonterki, to uvijek tako dođe po duhu svetom, došla je ideja, pa mi bi se mogli zvati Laverna. Mi smo bili tak svi sretni i odmah smo prihvatili tu ideju i tako se zovemo Laverna da bi bili poveznica i sa Franjavačkim svjetanom redom i sa Svetim Franjom, ali isto tako Sveti Franjo je znači, na brdu Laverna dobio stigme, Isusove rane. I on je te dvije godine pred smrt zapravo trpio jako velike bolove na svom tijelu. A naši korisnici, znači oni koji su suočeni sa neizlječivom bolešću, oni i kako trpe bolove I, i tekako nose stigme na svom tijelu. I to onako znamo odakle dolaze riječ pacijent, od pacijenca, znači neko ko treba biti strpljiv i podnositi svoje muke. Ne mogu ja da mi ne padne na pamet ona prekrasna zadnja kitica iz pjesme Stvorova Pjesme Suncu koju je Franjo napisao upravo negdje oko Laverne, odnosno poslije Laverne, pred samu smrt. Pa evo, bit ću toliko slobodan da ju pročitam zato što je ona zapravo nekako i uvod u ovaj naš razgovor, maka smo ga već i započeli. Hvalim budi, moj gospodine, za one što opraštaju rad ljubavi tvoje i podnose bolesti nevolju. Blago onima koji ih podnesu mirno, jer ćeš ih ti, svevišnji, okruniti. Hvaljen budi moj gospodine za sestru našu tjelesnu smrt, koju nijedan živući čovjek umaknuti ne može. I ja onima koji umiru u grijesima smrtnim, blago onima koje smrt nađe u volji presvetoj tvojoj, jer druga im smrt nauditi neće. Hvalite i blagosljeljajte gospodina moga i zahvaljujte i služite njemu u poniznosti velikoj. Pa upravo u ovom... Hvalospjevu i blagoslovu koji zapravo iskazujemo prvom gospodinu, vidim neka koji strži vašeg djelovanja. U medijima, u našem životu i u onome što razgovaramo i što zastupamo većinom, dosta se govori o tom dostojanstvu života i to dostojanstvu života od samoga začeća pa do smrti. Međutim, u praksi nekako imamo osjećaj da su stvari više okrenute začeću, da su okrenute rađenju, da su okrenute tom životu u tim prvim godinama, pa negdje do, ajde recimo, zrelosti. Ali ovaj dio, posebno kad krene nešto po krivome, što bi se reklo, kad počinju bolovi, kad počinju posebno terminalne faze bolesti, nekako kao da se toga ili sramimo ili bojimo. Pa što je zapravo... Uh, i kako bi trebalo pristupati toj smrti. Ja vjerujem da vi to imate iz prve ruke dosta toga za reći. Da, zapravo bi smrti trebali postupati i pristupati kao sastavnim dijelom života, jer to je sastavni dio života i niko tome izbjeći ne može. Znači sve nas to čeka uh, i uh, mi kad govorimo o umiranju i o smrti i kad se Sječe kad razmišljamo o dostojanstvu od začeća pa do smrti. Znači kad se rađemo onda smo okruženi doktorima, sestrama. Znači svi se nekako brinu, vesele, došlo je novi život. A kada čovjek umire onda se svi nekako povuku... Uh, i, i, I ostavljaju tu osobu da umre sam. Pogotovo u bolnicama e, ljudi umiru sami iza paravana ili na, na, na sličan način. A ne bi trebali. Smrt je isto društveno zapravo događaj i, i trebalo zapravo i umirući ne bi smjeli biti sami. I to je ono što mi hoćemo nekako postići i o smrti govoriti hmm. slobodno, znači bez e, zadrške, bez straha, bez e, bojazni da ćemo sada nekako da će razgovor, bilo kakav razgovor e, u, u nekom društvu umuknuti. A ono što gdje, gdje ja crpim e, zapravo u, u Bibliji Iz Biblije gdje crpim upravo to Neku tu potrebu da govorimo A to je evo sad e, Pred korizmom smo Isus je na svoj e, golgoti Kad je no, ono prije Prije e, naime, Prije ovaj e, Križnog puta On je svojim e, e, Apostolima Učenicima rekao šta, šta ga čeka On je njima rekao da slijedi smrt njegova i, I jasno im je to govorio. I šta se dogodilo? Učenici su isto bili prestravljeni. Ko što smo mi svi prestravljeni ako nam neko kaže, gle boluješ od neizlječeve bolesti, nemoj očekivati ozdravljenje. Prestravljeni smo, užasnuti smo, naređe bi pobjegli od toga. Tako su i apostoli, pobjegli su, bježli su. Sveti Peter je rekao i gospodine to se tebi ne smije dogoditi. E, ali Isus se nije dao smesti. On je o tome jasno govorio. On je e, rekao, ali mora, morate to... Prihvatiti, to je neizbježno, to će se dogoditi I e, ako pratimo i ako gledamo našeg gospodina Ako je on tako jasno svima govorio, mislim s svojim bližnjima o, o neizbježnoj smrti, onda tako i mi moramo Znači ne smijemo se bojati I šta još, Isus je sve posložio Znači on je svetom Petru rekao ti ćeš biti e, glava crkve Dao mu je crkve. Svoju majku je predao Ivanu. Znači, on je uredio odnose, a to je ono što bismo i mi trebali napraviti. Napraviti oporuku, oprostiti se od bližnjih. Znači, ne bojati se toga, jer bitno je upravo to da se oprostimo. Dragica, ako pitanje, ovdje govorimo o bolesnicima. Dakle, onima koji su tim terminalnim fazama palijativna se s najviše bavi. Međutim, uh, oni nisu sami, oni nisu jedini. Tu je obitelj, tu su prijatelji njihovi. Da, bolesnik koji želi... Te svoje dane provesti u svojoj kući, posljednje dane on, ima, on mora imati mora imati svoje ljudsko dostojanstvo, isto onako kako je imao kad je radio kad je privređivao, kad je stvarao za tu svoju obitelj i njega obično njeguje tog bolesnika ili bolesnicu ili suprug ili supruga, djeca zavisi koliko se ko može u kom trenu odvojiti svog vremena za njega, ali tu sad dolazi do, jer to mi mi to zovimo dostojanstven način života sve do svojeg zadnjeg trena dakle taj bolesnik ima svoj medicinski tim, on ima svoje lijekove protiv bolova, on ima i on ima dakle medicinski on pokriven, a mi dolazimo tom bolesniku kao čovjek čovjeku, mi ne gledamo koje je on vjere, koje je on nacionalnosti, to nas ne interesira, on je nama čovjek bolesnik potreban drugog čovjeka i mi s njim jako rado provodimo vrijeme. Da li mi možemo s njim razgovarati? Da li možemo s njim šetati? Da li možemo njemu čitati, pjevati? I naravno tu je i član obitelji koji brine jedan ili njih više. E sad da bi taj član obitelji mogao možda otići malo u šetnju, malo se odmoriti, jer je jako teško brinuti o tako teškom bolesniku 24 sata, nekome tako. gotovo nemoguće. Na neki način vi pomažete ići i njegovu Obitelji, ono znači članovim one koji tako su je, uz njega. Kojih brinu, tako je. Mi pomažemo njima. I onda su vam tu jako interesantne situacije. Naprimjer, nama će taj bolesnik ispričati neki dio svog života koji nikome nije ispričao. On ima neko to svoje povjerenje u nas, jer vidi da smo mi ono, prvo se svi začude pa otkud vi sad pa mi nismo ni čuli da tak nešto postoji da netko hoće doći tako teškom bolesniku on možda ima s tomu on možda ima neko drugo pomagalo on je možda prikovan za krevet i to je ponekad bolesnik koji vas ono malo drijema jer, jer dobije naravno sredstva za umirenje pa onda vas malo promatra pa se nasmije pa opet malo dremuška pa vas opet pogleda pa mo, mo, neko želi da ga držite za ruku ono to su vam dragocjeni trenuci to je jedno Um, ali da li ste u tome vi sami, dakle vi kao volonteri koji radite sa tim bolestnicima... Da li vi sami dolazite tamo ili ima li još nekoga uz vas? Ne, mi ne dolazimo sami. Mi smo dio e, tima, Znati, znači multidisciplinarnog tima. Tu postoji u gradu Zagrebu nekoliko tih timova, recimo liječnik i medicinska sestra. I onda kad bolesnik dođe kući, to je obična diagnoza E515, znači palijativni bolesnik. Tu sad više ta primarna medicina nema nekog velikog utjecaja, ali on je dobio svoje lijekove i sve i njemu dolazi palijativni tim. Znači liječnik i medicinska sestra. Oni mu mogu čak i neki lijek dati i oni surađuju sa njegovim liječnikom ili njezinim obiteljske medicine. I onda oni procijene da li treba volontera ta obitelj. I oni ponude volontera. I onda obitelj naravno nekad kad je na početku recimo to sve skupa, onda još ne žele možda volontera. Ali kako, ljeme odmiče onda oni vide koliko bi im volonter bio koristan i dobrodošao. I onda zovu nas i mi dolazimo. Ili nas ljudi nađu preko interneta ili netko tko je imao već volontera, pa onda ovaj, traži našu koordinatoricu, a mi, da bi sve to skupa mogli raditi, imamo te svoje susrete. Dva puta mjesečno imamo znači, supervizijske susrete sa našom koordinatoricom. I tu mi, volonteri, pričamo te svoje doživljaje sa terena i ako imamo nešto jako izazovno, tražimo pomoć, mišljenje drugih volontera. I tu se onda drugi uključuju i svako nešto drugačije čuje neš, neki drugi savjeda, tako da mi se na taj način brinemo o sebi. Jer mi to ne bi naravno mogli raditi kad ne bi brinuli i o sebi. Jer to to previše pa izazovno. To je vrlo da. izazovno da. i stresno. Znači... Prvo sama činjenica da dolazite nekome, da se susrećete s nekim koji se nalazi u takoj jednoj terminalnoj fazi bolesti. Ali, pretpostavljujem da se vi emocijalno vežete. Hoćeš ili nećeš i sami kažete, prema vama se iskazuje povjerenje, prema vama se počinje otvarati ono, još malo pa imate ispovjednu tajnu <laughs> obavezu. Jel? Znači, kako to proživete, kako se... Nam snaga za to? Pa vi ne možete doći u ničiju u kuću, naročito kod takvih bolesnika da svoje emocije ostavite kod kuće. Dakle, vi dolazite kompletan čovjek sa svojim emocijama. I dolazite radosno i dolazite nenametljivo i dolazite. Tiho, vi ste naučili slušati, vi ne pričate nepotrebno, naročito ako je obitelj u takvoj situaciji pa nećete ih sad tam opterećivati sa nekim pričama. Dakle, vi dolazite mirno da ta obitelj vidi vaše, vaše recimo kvalitete kao volontera. Tako da je najvažnija je ta naša prisutnost u tim obiteljima. Odlično. A spomenuli ste dakle timski rad, da. multidisciplinarnost, tu se nalaze medicinska sestra, tu se nalazi liječnik, prepostavljam da u duhovnom pogledu možda i svećenik i tako dalje. Kakav je odnos sustava prema tome? Kako se vi organizirate? Znači, da li ste vi nešto izolirano ili dio nekog sustava ili imate li podršku u sustavu? Da, mi smo jako velike napore ulažemo zapravo da bi bili dio sustava. Naravno da je uvijek malo složenije kada ne dolaze svi dionici, odnosno svi su dionici u skrbi, ne dolaze iz istog sustava. Naravno da onda ima tu poteškoće oko komunikacije, ali to je nešto što se rješava u hodu i što svakim danom zapravo se poboljšava što se tiče sustava palijativna skrb spada u zdravstveni sustav iako zapravo palijativna skrb nije samo, zdrav, znači palijativni bolesnici nemaju samo zdravstvene probleme, oni imaju i socijalne i duhovne probleme koje treba, psihičke koje treba riješiti znači trebalo bi biti zapravo sustav i zdravstva i socijale i, i, i jedna duhovna strana prisutna znači u tom multidisciplinarnom timu bi trebalo biti jedno pet, šest stručnjaka. Liječnik, sestra, socijalni radnik, psiholog, fizioterapeut, duhovnik i volonter. Znači, sedam sam već nabrojala. Naravno da je to skup sustav i mi u ovom trenutku u Hrvatskoj to si ne možemo priuštiti. I naš zdravstveni sustav znači nudi taj multidisciplinarni tim koji je spominjala Dragica, a zapravo to nije toliko multidisciplinaran jer se sastoji samo od liječnika i od medicinske sestre koji, su, koji se ugovaraju u sustavu i oni se nalaze pri domovima zdravlja. Znači oni njih šalju u domovi zdravlja. A onda bilo kako bolesnik, ko dođe prvi, možda dođe tim multidisciplinarni ili dođemo mi mi zapravo onda međusobno se povezujemo. Ako vidimo da bolesnik ima fizičkih poteškoća bolova ili nekih problema sa pomagalima, kako je sa ovim stomama ili nešto slično, mi onda svakako obavjestimo taj palijativni tim na toj lokaciji. Kažemo, evo, postoji jedan palijativni bolesnik, pa molimo vas uzmite ga u obzir. Isto tako, ako svi, zapravo svi koji dolazimo u doticaj sa bolest Продолжение следует u biti imamo i taj jedan duhovni odnos jer duhovna pitanja smisla života pitanje smrti šta čeka nas poslje smrti da li ono nekakve te strahove koje ljudi proživljavaju naravno da svi koji smo tamo da proživljavamo skupa s njima ali onda kad osjetimo da bi možda trebalo veće jače i snažnije duhovno vodstvo ili ispovjed na koje naravno ako su ljudi vjernici mi ih uvijek potičemo na to mi ih onda povezujemo sa župnikom, najčešće sa župnikom koji je na njihovom području, naravno ako je katoličke vjere. Ako je neke druge vjere, povezujemo onda sa njihovim duhovnim vodstvom koje već je. Tako da u svakom slučaju preporučujemo, ako vidimo da bi trebalo nekim potica i jači duhovni razgovori, mi ih potičemo i povezujemo zapravo sa, sa duhovnicima. Kada smo započinali ovu emisiju, onda je moto emisije bio Pretvarati život u evanđelje i evanđelje u život Ovo što smo do sada čuli je zapravo praktična primjena toga mota Pa idemo napraviti jednu kratku pauzu s jednom pjesmom Koja će vas ja sigurno i dalje uvesti u ovu samu temu Sve višnji, sve možni gospodine dobri Twoja jest i sława i čas, i to jedynom przypada. Bo człowiek nie Hajden u ti Gospodine moi sa svim stvorenijem od neka nam dul vasito i Hvala što pratite Dobar dan, dobri ljudi, slušate emisiju Franjevačkog svjetovnog reda, Poziv u svijetu. Danas govorimo o palijativnoj skrbi. S nama su predsjednica udruge Laverna Blaženka Rodmatić i do predsjednik Dragica Kipson. Razgovarali smo u prvom dijelu emisije o tome čime se bavi e, udruga Laverna, što je zapravo palijativna skrb, da li koliko sustav nudi pomoći za palijativne bolesnike, i pogledajmo ili, odnosno bolje rečeno, porazgoremo sada malo o tome kako nastaje ta udruga, kako djeluje ta udruga, kako volonteri zapravo e, dobivaju svoje vještine, znanja, sposobnosti da bi se mogli nositi sa ovakvom jednom teškom zadaćom. Da bi bili volonteri, mi prolazimo naše edukacije. To su edukacije e, o trajanju negdje od 22. 20... Dva sata svake godine i tu sudjeluju razni stručnjaci, znači različiti liječnici koji nam pričaju nešto o lijekovima, medikamentima, zavisi koja je tema, pa psihijatri, psiholozi fizioterapeuti, pa sestre njegovateljice da nam pokažu neke osnovne stvari oko njege bolesnika, a naravno mi tu imamo i našu um, socijalnu radnicu koja je ujedno i naša koordinato, koordinatorica volontera i ona, je, je za, ona se dalje naravno isto školuje i ona vodi te psi, psihičke uh, psihičke savjete ili pojedinačne ili nama pojedinačno ili nama u grupi, isto tako i obiteljima i članovima znači e obitelji onih osoba koje su preminule i onda takve osobe obično imaju potrebu za nekakvom dodatnom pomoći i onda one se mogu javiti našoj koordinatorici i ona će ih naravno drage volje educirati. A isto tako i mi kroz te naše edukacije stječemo vještine i učimo se, uvijek se učimo iz početka jer cijelo učenje je jako važno uvijek se nešto novo nauči nešto novo sazna i to se Sad smo bili u Dubrovniku na edukaciji koju su organizirale medicinske sestre i bila je tema e, kako, kako se nositi sa tim teškim odlukama u palijativnoj skrbi kako ljudima opće reći takve teške odluke. Naravno, pozvali su i nas i nekoliko nas se odazvalo tome. Predavanja su i nama isto bilo ja, jako važna, jer i mi se susrećemo sa bolestima. Mi nikome ne govorimo o njihovim dijagnozama, ali se susrećemo s tim i da bi se lakše mogli nositi, onda je dobro i popratiti i taj medicinski dio. I onda je bilo riječi i o toj etici, jel, u ovaj kod tih, naravno, kroničnih tih palijativnih bolesnika. E tu je sad pitanje isto, kad nekome dati neki jači lijek, kad slabije, ali to je taj medicinski dio koji mi poštujemo i uglavnom palijativa je protiv eutanazije i, i to je i, i većina tih medicinskih sestara, naravno i tih djelatnika, je ovaj protiv toga. A njihovi su problemi na terenu isto tak slični kao i naši, isto se nose i sa, i sa teškim bolesnicima, korisnicima i oni isto uviđaju koliko je recimo potreban taj rad volontera baš na terenu, jer ono što oni odrade taj svoj medicinski dio, ostave korisnike, ostave obitelji, e onda tu sad njima dobro dođe volonter koji ima vremena da bude s njima. Nisam vas pitao koliko vas zapravo ima u udruzi? Ima nas nekih tridesetak. On uvijek neko možda malo ode pa se neko drugi priključi i uglavnom tu negdje oko 30 nas ima uvijek. I kako netko može postati volonter? Kako se netko može uključiti k vama? Da, taj neko ako želi onda se javi e, na broj telefona kojeg mi imamo ovaj, na našoj web stranici. E, na taj telefon se javlja naša socijalna radnica koja je zaposlena u udruzi i ona će pozvati tog, e, tu osobu, pozvaći na razgovor. I u tom prvom razgovoru e, Olivera, naša koordinatorica, će reći čime se... Ba, šta to točno radi Laverna i šta to točno rade volonteri Laverne, a ta druga osoba će onda možda već u tom prvom razgovoru vidjeti je li to je za nju ili nije za nju, odnosno i ona će izreći ono što ona misli da bi mogla dati kroz volontiranje. I tako nekako ako se nađu na tom prvom razgovoru, taj volonter bude pozvan da dolazi na naše susrete. Znači svaku drugu i četvrtu srijedu u mjesecu mi imamo naše susrete i taj volonter dolazi, počne dolaziti na susrete. Kroz te naše susrete on još dublje ulazi u ono šta mi radimo, s čime se suočavamo i u tom hodu isto tako preispituje sam sebe, može li, želi i gdje bi se eventualno mogao dati. Jer osim boravka uz bolesnike, u udruzi ima i puno drugih aktivnosti gdje volonter može sudjelovati. Mi imamo po ortopedskih pomagali, imamo krevete, kolica, znači može prevesti, odvesti, dovesti. Može biti pratnja bolesniku kod liječnika, neko koji je možda pokretan, može otići u ljekarnu ili kod doktora znači po ljekove po recepta ili u dućan znači nije nužno samo sjediti biti uz bolesnika postoje puno drugih načina na koje mi možemo pomoći tim obiteljima odnosno tim bolesnicima ono što rekla dragica znači osim i dakle u tom razgovoru u tom, tim dolascima na naše susrete Volonter, ta osoba, ako zaključi da, je, da želi ostati uz nas, nastavi dolaziti i zapravo ne volontira odmah u početku, ako se ne osjeća spremnom. Ali u jednom trenutku kaže, evo, Olivera, ja mislim da sam spreman, možeš računati na mene. I... Olivera, onda kad se javi sljedeći korisnik, ona kaže, evo da li bi pogotovo Olivera uvijek nekako se trudi uh, da i lokacijski uh, bude to nekako zgodno doći jer mi pokrivamo područje cijelog grada Zagreba onda da ono dragice u Sesvetama pa sada ne ide Dragica u prečkom ako već imamo volontera u Prečkom. Znači nekako uvijek nastojimo da to, da je volonteru lakše doći. Da, to isto nije zapravo loše spomenuti, znači vi djelujete na području Grada cijelo Zagreba Grada Zagreba, tako je. To nam je ono, što bi se klo, radijus djelovanja. To nam je radijus djelovanja, da. Jer, o, bilo bi, nemamo to kapaciteta da, da, da djelujemo negdje izvan grada Zagreba. Trebalo bi barem još jedan koordinator i još malo volontera i prevozno sredstvo i tako. To bi već bilo malo okay. složenje. Ali ima sestrinskih udruga koje su recimo u drugim dijelovima Hrvatske, pa s kojima surađujete ili upućujete jedne na druge... Da, da, da. Ima. Ima. I u Zagrebu je Hrvatska udruge prijatelja hospicija s kojom također surađujemo. I ono, uvijek nekako e, upućujemo i naše korisnike. Oni isto imaju jedan dio ortopedskih pomagala ili ono, e, ako mi ne volontera, možda imaju oni ili ako treba ortopedsko pomagalo, možda imaju oni. Tako nekako uvijek nastojimo se nadopunjavati, a postoji, da, recimo u Čakovcu je pomoć izlječevima, s njima smo zajedno bili u projektu iz Europskih fondova koji je bio financiran, pa onda naš život iz Petrinje, pa je onda Sandra Stojić u Kutini, u Vukovaru, evo sad u Dubrovniku, no oni još nemaju volontere, ali oduševljeni su bili, zato su nas izvali i nadaju se da će možda naši volonteri, da će sijati zrno želje da i oni nekako ovaj, formiraju taj volonterski tim Pula, sa pulom jako, odnosno sa istarskim ovaj, palijativnim timom surađujemo. Da, da, da, da, nastoji jako nam je vrijedno to umrežavanje, jer zajedničkim snagama zapravo možemo razvijati palijativnu skrb onako kako bi se ona trebala razvijati. Možda da e, samo jasnije e, to iskažemo. Spomenula si u par navrata da imate mogućnost posudbe ortopedskih pomagala poput kreveta, hodalice i sl. Možda samo da čisto kratko opišeš e, znači na koji način, za koju svrhu, tko to može. E, na kraju misije ćemo zapravo dati brojeve telefona i web stanice gdje se mogu kontakte ostvariti, pa čisto samo da daš neke osnovne principe e, toga. Da, korisnici se isto javljaju na naš broj telefona i javljaju se koordinatorici, znači ona je ta e, naša ovaj, socijal, socijalna <laughs> radnica koja, e, da, e, i ekonom, ali evo socijalna, socijalna radnica koja zapravo e, propituje zbog čega bi trebalo ortopedsko pomagalo. Mi dajemo samo palijativnim bolesnicima, znači onima koji su umirući. Postoji mnogi kronični bolesnici koji su nepokretni. Mi ne, nemamo dovoljnu, dovoljan broj bolesničkih kreveta ili kolice da bismo mogli njima davati jer to znači da bi godinama taj krevet bio kod njih. A to naprosto nemamo. A i postoje crveni križi znači druge, druge ovaj, ustanove koje posuđuju tog ta pomagala takvim osobama. Znači, mi e, posuđujemo e, bolesničke krevete, znači da mogu sa podizanjem glave, nogu, e, da je lakše bolesniku, sa antidekubitalne madrace, znači da, da, da ne dobije dekubitus. Imamo invalidska kolica ako treba e, ono z, za šetnju, ako neko ne može hodati. Evo, meni je, ne da, sad prije možda par tjedana smo posudili e, invalidska kolica jednoj gospođi i, i njen zet je meni rekao da vi znate kako se baka razveselila tim kolicima. Ona, da smo mi njoj Ferrari doveli, ona se ne bi više razveselila jer ona je bila tjednima u krevetu i, a avan je bilo sunce ovaj, i ona je zadnja dva, tri dana svog života u kolicima i oni su nju vozali oko kuće, ona je uživala u suncu, onda bila presretna, da li ona je opet izgledala ko ona stara na trenutke mama i baka kao u, u vrijeme dok je bila zdrava. Da. Moram se zapravo zahvaliti, ja sam isto također u nekim periodima ne ja osobno bio, ali neko od mojih je bio korisnik <laughs> tih vaših pomagala, tako da znam koliko to može značiti i da je to zapravo jedan možda neprimjetan mali detalj, ali jako, jako jako važan. Dragice, možda pitanje? Može. Začin ljubavi. Što je to? Začin ljubavi, to je naš projekt s kojim smo krenuli, isto tako kak su, kak su naši volonteri, začin palijative na kraju života dolaze ljudima, tako je taj začin ljubavi, začin tim našim bolesnicima. I onda mi smo krenuli s time i neko naruči taj začin ljubavi, mi ga odnesemo nekom korisniku ili nekom članu obitelji, tako da to je to baš bude uspješno i korisno. I ljudi se baš tome vesele. Šta je to konkretno? Je to iznenađenje. <laughs> ne, ne, ne, ne, to je konkretno to je konkretno ružmarin, lavanda, matičnjak, majčina dušica. Uh što je jedna lončanica, to je, lončanica živa biljka živa biljka, živa, živa biljka a zapravo smo to krenuli sa začnom ljubavi u vrijeme lockdowna kada smo svi zapravo bili zakinuti za, za tu jedno ljudsko druženje odnosno još uvijek jesmo a pogotovo su naši bolesnici koji inače teško hodaju i teško izlaze, oni su još posebno bili suočeni sa izoliranošću M, nisu mogli iskustiti u čemu im nitko nije mogao dolaziti? Pa čak ni članovi obitelji. Znamo da i unuci, bakama i djedovima nisu se usudili ići. I razmišljali smo zapravo na koji način onda nekako pokazati da nisu zaboravljeni ti naši bolesnici. A isto tako, evo ono, počeli smo sa temom smrti. od Tema smrti i umiranja uvijek nekako bježimo svi skupa od nje. Mislim, nismo mi ništa, nikakav izuzetak i ovaj, osjećamo jednako koji, koji svi drugi... I promišljali smo kako bismo o toj temi pričali u javnosti, a da to bude nekako prihvatljivije, lepršavije, toplije. I onda smo se dosjetili da bi mogli preko začina, začinskog bilja, jer kažemo volonteri sa tom svojom ljudskošću su zapravo začin palijative, a, a, ovaj, a palijativa je začin društva, jer palijativa potiče na taj holistički pristup bolesniku. Znači da gledamo čovjeka kao cjelinu sa njegovim duhom, dušom, tijelom. Znači liječnik će vam uvijek gledati tijelo. Iako sad sve više i medicinari uče o tom holističkom pristupu i vide da, da, da s tom napretkom tehnike zapravo su izgubili tu taj, taj dio cjelovitog gledanja na, na bolesnika. I zato smo pokrenuli akciju začin na ljubavi. Začinom ljubavi mi može se online, znači doniranjem sredstava i uplatom sredstava na naš račun postanete vlasnik lončanice začinskog bilja kojeg i preko naše web stranice ima obrazac, možete ispuniti koje osobi želite da mi odnesemo tu začinsku biljku. A ako želite donirati za radu udruge, a nemate nekog bolesnika kojeg biste možda htjeli obradovati začinom ljubavi, možete samo ovaj, uplatiti i reći pa vi odnesete nekom svom. Onda naši volonteri odnesu nekom našem korisniku. Začin ljubavi, začinom ljubavi mi obilježavamo i svjetski dan hospicija i palijativne skrbi koji je u desetom mjesecu svake druge subote u listopadu, pa imamo onda štandove na Cvjetnom trgu, pa onda tamo možemo, mogu isto doći ljudi, građani, naši sugrađani posjetiti nas i kupiti zapravo lončanicu začinskog bilja. Naravno, uz našu lončanicu mi uvijek priložimo i našu brošuru o našim uslugama tako da vlasnici <laughs> začinskog bilja te lončanice da znaju i kome se mogu obratiti ako bi trebali pomoć ili ako se možete pridružiti kao volonteri. Može da u ovom trenutku pripremite olovku i papir, drage slušatelji, pa da zapišete kontakte preko kojih možete doći do udruge Laverna, odnosno do paliativne skrbi. Skon oni bave, dakle web stranica, danas smo svi u webu, danas smo svi u digitalnom svijetu, pa onda web stranica je vrlo jednostavna laverna kao jedna riječ. I na toj stranici onda imate uh, i broj telefona. Pa evo samo ću ga pročitati za one koji žele se sad zapisati. Dakle, pozivni 01 za Zagreb 558 917. Još jednom 01 5 0817 ili mobitel 099 312. 7 7 9 Još jedan poću pročitat 099 312 9 3 2 7 7 9 Ako se više bavite sa elektroničkim poštama onda je elektronička pošta na adresi palijativa laverna kao jedna riječ monkey gmail.com Kom. Još jedanput paliativa. Laverna at gmail gmaril.com.com. Na toj stranici možete naći dosta podataka o samim ciljevima o tome kako se obratiti. Isto također možete naći broj računa za donacije. Ja zapravo nisam pitao, ali vi, dragi, se sigurno primate plaću svaki mjesec za ovo što radite. Naše su usluge besplatne, dakle mi volontiramo besplatno. Posuđujemo pomagala, isto tako besplatno i nema, pomagala znači nemaju neki vremenski rok, dokle god je čovjeku, do, bolesniku pomagalo potrebno, krevet, kolica, hodalica, štap, štaka, princeza dotle ju koristi i to je besplatno naravno. Za korisni, pardon, za korisnike je besplatno, ali za udrugu nije. <laughs> Zato što udruga ima ured, evo i mi smo isto suočeni sa vrlo visokim uh, računima za plin jer se grijemo na plin ured dijelimo sa drugim udrugama na Kvatriću, na Kvatrnikovom trgu. Dobili smo prostor od grada Zagreba u najam. Isto tako imamo i zaposlenu osobu i moramo kupiti zaštitna, neka ovaj pomagala rukavice i ovaj sad dezinfekcijska sredstva. Znači imamo, kao i svako domačinstvo, tako i mi imamo određene troškove, a to, te troškove zapravo pokrivamo iz donacije. Znači donacijom dobrih ljudi koji eto vjeruju u nas i koji nas žele podržati i naravno dobrih ljudi i u poduzećima koji isto tako i u tvrtkama koje onda isto tako jedan dio sredstava izdvajaju za nas. Ja se malo šalio da primate plaću svaki mjesec, ali okay. uvjerojno primate u obliku smiješka, u obliku osmijeha zahvale, riječi hvala i onog jednog svog dubokog uh, Čega? Osjećaja? Najveće vam je zadovoljstvo kad vidite da bolesnik kojemu vi dođete u posjetu, koji je na kraju svog života i onda on vas tješi, kako će sljedeći puta on biti puno bolje, neće jaukati, neće i on, on tu svoju bolest nosi sa takvom radošću da vi ostanete zaprepašteni. To je, to je nama recimo najveće zadovoljstvo. Da dok je naš samostana Aptul 9 bio čitav i dok je ona kuhinjica bila u komadu, sad više nije jer se sve skupa popravlja isto sam također sudjelovao u radu te pučke kuhinje i ja osobno sam uvijek svima svjedočio da sam strašno puno dobio upravo u tom radu u tom radu sa korisnicima te pučke kuhinje pa onda mogu samo pretpostaviti koliko još veće bogatstvo vi dobijete u ovakvom svom nesebičnom davanju i radu sa e, bolesnicima i sa njihovim obiteljima i sa prijateljima. I mi dobijemo jer kad vidite nekoga na kraju života onda shvatite koliko nam malo treba u životu da bi bili sretni a svi volimo neko djuriti, izgrtati i imati, ali nije to u životu najvažnije. Najvažnije su te ljudske osobine, da čovjek čovjeku bude čovjek. Evo na kraju emisije mogu samo reći hvala Blaženki, hvala Dragici, ali isto također hvala svim onim volonterima koji su zapravo uključeni u udrugu Laverna, pa ne samo njima, svima. nego i svim ostalim uh, volonterima koji diljem Hrvatske pa i svih ostalih krajeva zapravo daju svoj život, daju svoj, uh, svoje vrijeme, uh, svoj mir na kraju krajeva kako bi pomogli uh, onima koji su uh, na kraju svoga životnoga puta. Evo još jedan put hvala, uh, hvala vam što ste se odazvali našem pozivu, što ste došli ovdje. Možda niste formalno u Franjevačkom svjetovnom redu, ali sam duboko uvjeren da Franjevački svjetovni red moli za vas i za ono što vi radite. Puno hvala još jedanput. dragi slušatelji, do sljedeće emisije. Mir i dobro. dni moj dlar i pokaži da ti si moj jedini spas bez razloga patim pa napokon shvati da to nije nije tvoj put i stavljam se vreme koje nije od tebe i lažne teretevu Smiri me, smiri me, kao malo djete na grudima majke, umiri me. Odagnaj moj strah i pomozi da postanem čovjek i brat, da riječ tvoju nosim i putem ne trošim. Svoje na prolazni sjaj, ti uz mene budi i riječ u probud. Sve što je u meni suho Umiri me, ne, ne tražim znak Već samo da shvatim i tebi se vratim Jer znam da bez tebe samo sam prah Ovog ne se sjetim, svojom riječju osvjetlim sve što je u meni tamno, sve što je u meni lažno, neka ništa od tog ne ostane. Ništa što je trudno, nek ne ostane. Ništa što nije dostojno, ne ostane. Što nije čisto i sve to nek ne ostane, što tebe nije vrijedno nek ne ostane, ništa što nije od tebe, ništa što nije od tebe. ne ostane, ništa što nije od tebe Franjevački svjetovni red poziv u svijetu pretvarati evanđelje u život i život u evanđelje